Коли розправу було закінчено, Ран звернувся до людей Вепра і сказав, що попри їхню добру волю у покарання підлих зарізяк, їхня вина перед Рангородом усе ще залишається значною. Тому за це, а також за для того, щоб убезпечити всі мирні довколишні громади від виплодження в гнізді Вепра нових розбишак, це селище – скасовуються, а громада розселяється по віддалених селищах. Люди Вепра, а це переважно жінки, діти і старі, заривіли на всі голоси. Ран утішав їх, як міг. Він оголосив, що родини не будуть розриватися і дозволив узяти з собою свої родові божества, а також усе добро і худобу. Бо люди Вепра, додав Ран уже суто по-людськи, якби ви жили тут майже без чоловіків, а в нових громадах вас приймуть як рівних, вони всі мої данники, тож ми, рангородці, простежимо, щоб вас не кривдили. Люди Вепра подякували великому володарю Ранові Степовому за таку ласку і почали збиратися в дорогу коли останній віз людей вепра в супроводі кінних рангородців від'їхав до своєї нової батьківщини, ран наказав воїнам підпалити селище, і коли все згоріло до тріски, ран набрав у чорно-жовтий горщик із накривкою ще теплого попелу і, не оглядаючись на згарище колись квітучого селища, попрямував до річки, де його воїни – Весело змивали з себе розмальовки смертоносців. Дорогою додому Ран зупинився біля високої могили вбитого ним Ларі. Він хотів домовитися з його духом про сприяння, а якщо це не вдасться, то бодай про те, що той не чинитиме шкоди майбутньому родинному життю Рана з Ледою. Ран на швидку спорудив біля підніжя кургану вівтар з кількох каменюк, розвів вогонь із сухої трави і зарізав, аби власкавити дух ларі чорного баранця. Коли пахощі смаженого м'яса піднеслися до неба, Ран заліз на верхівку кургана, почав посипати могилу попелом спаленого селища людей вепра і розповідати Ларі про свої подальші життєві наміри. Він ран, мовляв, одружиться з його сестрою, бо страшенно її любить. У її родині буде культ великого брата, а першого свого сина з Ледою вони назвуть Ларі. А щодо спаленого, то, розумієш, Ларі, це було необхідно. Зрештою, ти на моєму місці вчинив би так само. Тому, Ларі, прощай мені за все і даруй своє духове благословення. Попіл у горщику закінчувався, а жодного знаку від духа Ларі не було. Коли ран розвіював останню жменю попелу, з'явився вітерець і Ранові запорошило очі. «Ось це воно і є», – вирішив Ран. «Дух Ларі дає добро». Задоволений, він зліз із кургану і зі своєю старшиною сів до трапези. Основною стравою, якою був печений, зарізаний для духа Ларі, ситий баранчик. Коли Ран прибув у Рангород, туди вже повернулася друга частина його війська, що ходило на людей бика. Йому сказали, що Ула в громадській хаті біля плата, а Леда у них вдома. Ран недовго вагався, куди йому йти насамперед. Він пішов, а точніше побіг до платової хати. Леда готувала поховальний одяг для плата, вишивала на білій сорочці знаки, необхідні мертвому у тяжкій дорозі до нової батьківщини. Побачивши рана, вона відклала роботу, підійшла до нього. Він присів перед нею, взяв поле її сорочки і потягнув до гори. «Рани!» Він мовчки робив своє. «Чекай!» «Пояс!» Він кусав її коліно. «Може, піднімемося нагору?» «Ні, він не міг більше терпіти». Після перших коротких, як водиться, любощів, Ран розповів Леді, як гарно він уладнав справу спокійним Ларі, і що відтепер дух її брата буде сприяти у їхньому земному житті. А першому синові, вони дадуть ім'я Ларі. А поки що вони, щоб не тривожити Рангород, не будуть виявляти свої взаємини. Просто після похорону Плата Ран візьме кілька десятків молодих пар із найкращих дівчат і найсильніших хлопців і вони разом з Ледою відбудуть у Ледгород, де заснують новий народ. Народ сильних і красивих людей, які поклоняються молодому, так само сильному і красивому, Богові одному є. «Я не проти рани», – сказала Леда, «але чи не краще зробити це не тепер, а після збору врожаю, взяти з собою зерна, щоб було чим перезимувати і навесні посіяти?» Ран подумки відзначив – мудрість своєї майбутньої дружини і запевнив її, що зерна в них буде стільки, що ним можна буде загатити річку біля їхньої хати у Ледгороді. Бо я, Ледо, і надалі буду брати данину з усіх свинопасів. Аран мав намір ховати плата так, як Ларі, викопати в степу глибоку могилу покласти разом із небіжчиком багато зброї, посуду, припасів, убити коня або двоха, а зверху насипати курган. Але Ула, пославшись на плата, який, мовляв, приходив до неї у вісні, оголосила зовсім інший поховальний обряд. Тіло плата має бути спалене на плоту, пущеному річкою за течією. І статися це має опівночі, при світлі смолоскипів. А вбраний плат має бути не в ту сорочку, яку вишиває Леда, а ось у цю. Ула розгорнула перед раном чорну сорочку з вишитим білими нитками на тому місці, де зазвичай небіжчикові складають руки, одним єдиним маленьким знаком – спіраллю часу.